Baita zuri edo, baina ez. Ordean, zu Ameriketan sortia, nun? <laughs> Ameriketan sortian ez, ba, Kalifornian, eta Santa Ana hiri ondioatioen ospeitalea eta sortian ez, demoraertan, ordukotzat, emastiak jaur uketera ebiten zin ospeitalearen. En aurrak, en ukantuamak, hemen, etxen berien sortiatira, ez dira, huaikoak, bezala, ospitala terratai joiten, baina demoraetan, gu... Nena, alasortien ez, hala. No? Zure Aita amak nungo tajatzien? Aita urpen dara, txotoko eh, orse mea, eta hama azpantara. Azpantara, as, asiteia, nabiri kertiart, nabiri. Eta uh -huh. bo, hain, eliarra zautuzuten han, eta eliar, eliar eliarra ekin eskonduzi lan. Badakizia ze adinetan joanak ziren haat, hameik zure Aita amak? Uh, Jogei urte itzuri jortan, pentsatzen dut ahita, hasteko ita bi urte hola jubana zelazen da e, bere bazien, begibat bazien etzina bizteauna eta reforme da itzen ziuzten, maizu <gülüyor> soldadozerbitzutik libratia izan zen, konprenentzen zu. Hordean, ara jogei urte itzuri jortan ziren egiteko eta tailanda iontsen ta rashuchen estos sustarten baina eh milaberzion ta e, joan autosen hizogerla joideia inchinan tama ama arek milaberzion ta hogoia ituriortan beriz Eta, ura, igona zen, bera aizba jadenik eskondia oitzen batekin, lusaideko, bat lusaideko gizamatekin. Eta, jarrek ez dakit nune inazetien ez altsabena, baina bueno, lusaideko azien eta domingo segura <laughs> uh, zera lusaide lasaraineko semia uh, uh, zen. <laughs> Eta, bon, hetara he, joan ama. Bere aizpainan Bere aizpak eh? urte guztizu bat zetien aurrak, aizuak ez zetien denak apentziaik konzervatu. Ziarri, uh, etzin suerte egizaten bere aur tipi egin, orai atx, atxamantun perzeskiaren uh, aurren herriztuak. Uh -huh. Badera, hiru galdia zetienak adin tipian, eh? uh -huh. Uh -huh. Ala, ala, ala, ala, bida. Hacitu, yeah, yeah, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, nek untsa zahotutu anak bizten da. eta benardo, benardo donk uh, uh, hamasai urtutan hiltziteko nurare <laughs> eritasiun ez altta muteko azkara zen. Yeah, Eritasiunak ez du barkatzen, eta hori tira <laughs> zerak, hori tzapena hanguak. Eh. Odeon, han sortia, zu, urtea emaindu, zure sortu urtea? Ere sortu urtea, eben, alo, eta 30 ameka urte ditutu. Zoma denboraz egontzira, odeon, ameiketan? Ere, eben, hamar urte, hamar urte, zelainan. Han sortuta gero, han, han batalletian izan, batalletia eta komendien ere, eina, alo. Ah, ah. Ze hitentzuten aitamek? Aita, aitak uh, lehenik hartzain ibantzen, nebada da. Ta gero uh, jautzi zen, eraitako da jautzi Kalifornia ibantzen, ta ham, kauboi derako, e, e, hola, azindekin egon zen. Ta gero, uh, iranja, haren hausia baitzitien, iranja, animaleko iranja iria, iranja eta intzaurra. Bona, bueno, ara, ni erteko binean, ian jen artian sortian izarteko. <laughs> txenta. Orai, ez da, baina ez da horitai deus, bada, zerbitz eur, baina, animerako trafikua da, uh, uh, lanak izan ditut, orai, uh, enen ene le, uh, lekiaen piskat ezaltzeko, bada. Ana. Eta ama, etxean? Ama, etxian, etxiana, bada, eta gero... Zoma eta aurri de? Bida ginen, Ni nintzen zaharana, eta enean arreba, lau baina lagurtuz gaztea, luise. Ba, ba. Eta ordeon erantzu, hamar urte bizizan zirelahan, baina antik joan zinezten gertakari larri bat izan baitzen. Hori ba, da. Maluruzki, hizierri... Eh, eh, Ez jarrako horretzupen hau, hene urte goxonak, baliosanak, aberatsanak, hanein dut, mm. uh, hanpa zertetut, hama uh, kemanik, uh, gauza, ba, bizi baliosa, ane, behar dinen, erakusken, mm. egun ditut, uh, mm. ez dut espantu gehiagena denbora den bora haiken oartzen ez, oh, gai, ze... Xotasunia? Ah, bada, ba, holi, ziarria. Si right. Bueno, bakarrik harra... 1883an martxoan hama hama uh, bia martxoan amaia ni santzen lurrika bat Hai. ta justuki ama bisita uh, bat sin Franzschbach zugin biemaste Franzschak Franzschak arte notzen da Franzschak bait ziren tiren eskualdunak karnail betote ezagiten eskorai bon ben horre al, baizuk utz zen maitzenan horren egokin Bon, e, Lurikarra bu, gu jostetan ahirean e, ene hausoko muteko aiken han, e, han, eta e, e, bua itxuskeria, animalako itxuskeria izan zen, eta ama erorizen, ama erorizen hanberian, eta berze maztek lan duik, eta sartu zuten barneat. Gau bat izi harri itxusia, uiuka, halo, biziki, Arritzeko, eskualdun eh, eh, uh, gure eskualdazko eh, toitzak, zen da amak baitzazkiin, no toitzak, aurrmanita gure eta eta sinistuntuta denak, eta ba, e, e. nola, ordean dutentzunak, amain, hafotik egizu. E, Uff, e. izi, izitu zen gaizua, izitu, eta e. ondorio zen behen hartai giltzen, ez bere alainan, hartai da, izialdo Ada ada, ez da halaina handiegia, ez nozional eh? ah. et, eh? mm. da eunemurien. Biotsak etsini jarduki. Hori, hala, hoita malaburtatzen da ta, ta ustat un txasen demasiada, etzen etzenelia. Da benan ara hola ja tatusan. han biztanda bistan da bakartu zela eganta bere bia aurrekin gen ditu bazien biztanda da berse eskolduen uh, laumo <laughs> txinen. Bai zu menan zen nola mengua goitzen ta bere aurrekin hu, eskola eskolarrera sartsia. Ara nola iden ta 1836ko agorriline mm -hmm. agorriline sortzien arribatu ginen. Eskola herriera berriz, alo berriz, enetako lehen aldia, no? Eta, ba, eta. eta, e, e, eta bo, geroztik egen bizizan gira. Familia tuzira, eta gero joan zinen, butiaten burian berriz, hameiketat? Eta, ba, hene horretzupenak haula dira. Bistan da, geroa demora, pastua eta arte horten, hori, eta historio. Eta, uh, gero, horra, kuxi bat ostion aipatu hori zuten lehen kuxi anita esua. Nari, zireatu uh, zautan, sal, ene den burra pastut, ene burra, asen ta, ene guapaitzitinareke burra suak, gara nuz duena lusailik guaita. Pastut, uh, ene burra suen sorlekiek kuxi nahiz, benen malo-ruski ez, eta orai, šemia skontze maitzaut, nahi plazaregumdiena nuke jiten albazen jaren ezte hitara. Jo, just, just, ja nehebia zen, eta nik hene ardilan, haurako ono gazteak baina aurrak, eta ez hene inkustan atertsako maneraik sasoin hartan. Baina hitz emanakon, hitz emanakon, larrazkenian joan nintzela eta halaxe izanen zen, beroi urte burian, hau handik joan da urte burian. <laughs> Hoi, oh, jadanik gauzaan izkamietia zen, baina berrezelaren kusteko plazerra izanen, eta berrezelaren kusteko plazerra izanen, eta mm -hmm. gero dena kusiak. Gaizkoak gero handik urta, eta gabe e, hiltsitza, gaitzak ere manik, e, urak azteik ura ere. Mm -hmm. mm -hmm. Odan, dila behoi uhteko pidai hori, hunkigagia hori ere? Boa, biztana hori, bate, dudai gabe. Uh, berroi urte joan ziren, lehenizako biehen. Nale. Da hori, berriz, berroi urte. <laughs> Beste, berroi urte murean, latanoi urte, eh? Gontzi da, eh, itxuli nioaten baina aldi untakoa, gorriz berliteke zari gehiago, gantzazu nola pastu den, eta buruz abian zinen? Oia, uh, mazizu. Einen pentsatzen, hori, hori <coughs> gure adinean, hartan demezela, hori, uh, Orich has been a bit tsanot, bai ts betti ene goana ne ama gaisoa. Beti hori eta ene zorlekia biztan denela Ansten. Eta ara nola ja tudende ben tsuisu aurrek ene ene eta keta bereshunak eta partikularsei gaztik hanen semeerta hanen launak, Ek de leatu zuten Jon Marsutela a uh, a megitat California de Marsutela Ja sie tu sadan telefonan. Razo vaisa ideia aurten, nguingo ke eke rezultan metira ene alabata ratzeta metira ta nguingo ke californiata bo la so de io na si y deia bisiga ona konchovenan vaiso gero baina mena mena mena eke eke eke no idara ta ni nixet ke asis ni Abenen, ah, eh, heen dakore, noko erakutsikuk nipaino hoiki, nola, nola ilianisen, eta ene burie, ettena berrize, ene adinien, ene adinia mena. Norikin diet hoiki, ene alabaikin, ene alabaikin esi, esi uittakotzen nola adiet hoiki, eta, a, ah, hori, esin utsianin, esin utsia, komprenzen? Eta, bistana, adina, tegero, ez tut, uh, aranguratzekoik, adina hori, bistanda, bistanda, Baina, launtza, jaundia, bo, laundia izan ezkainetik, eta ez enitzen zorkitara, zer nahi gertatu bie, bo, halo, e, entzendeku galdietan, halo. Eta gero, harran dena, ene zornik edera ninduan, kasik ene etxera, ertako manan, ene herrira, lo. Zer zirintzure buria eskaini, orduan gaztex? Ah, ordean, bizten da, baina, erakustera eman egin, eta per su che gli astori men a tchi a tchi verdu in questione bono dr segreto te forse tutta la che alla che ti pensatzen la emission va to you like to stay in a E Arrun ez es, dezaken ut hori.zerhar uh -huh. na etaatu gaiten ni noan ninik hori behardiete ere biziko azken horritzenpen haumenan hori instituzio uh behar -huh. eta agosi izan zan gu. Euskari jatietan. Onda iziela saioa. Txomina jambid gurekin urrepeleko hauzapeza izana irratiuntako pantxikaren aitatxirekin gira pidaia perezi bat egindu joan den udan zeren txomina jambida gurekin espazien esten eman astapenian Zanta hanan, Kalifornian sortua da, hama hurtenburian hama lurikara baten ondorioz hiltzitzakon eta itzuli ziren eskualegirat. Gero, berroi hurtenburian berriz joan zen, pidaia baten egiterat, eta guai berriz, latanoi hurtenburian berriz itzulida bere sort bere sort egirat. <tusurren> hunket onena do ennen esorleku itsuli hortan uh, da eh dela eh, la bistanan lemisko ban bueno, gauz arrietu binen biamonen moria sinta bistanan eh, <laughs> bateeten izan elisata zehek so, ola ola baita ta bon orri de zierga handa <laughs> Gure emisiko hargaskiak egin bat aio harri egin eta hondunatari <laughs> egin eta aldaria hankomuniatieniz. Partikulaski gugu amni apes bat ertor bat iziari apes shain nu bat. Alo <laughs> eta uh, sierkitalare horretz erpena umtsia da hantzen eta bada haren uh, nola raindu ba monumenta edo zer bat agedi bat. Uh, lan handia uh, indien eta bere uh, ango demora markatu dina. Eskola duna edo angoazan? Ango daba. Uh, uh -huh. Fader O'Sullivan. Oh, uh -huh. Biziki, apes, bene, lan handia indien. Bona, hori... Elisa lehenik orduan? Horri el Elisa, aldaria, jakintza zu, eta gero... Atskantariak behinan, eta ero ahidea. <laughs> oida tegi hartan gineko, nene lisa gihilien batzana, alako korro bat gihilartan. Hádi <laughs> oitekin, nene lisa kanta txera, eta ero biztana, mesagioiteko bergenin busmurta. Bödein lehena hojuan errepika, e, mesabenean ziñan. Orit denak errakutsitut ene, ene aurras, ene familiei. E, enetako horiek. Oh, berriz berrikatzia, izi harri goxota eh, hunkitun mute, hilo, eh, iaske. Eh. Eta hok pentsatzeko da amaren goxotasunua ere, hok zini hila, bak mia? Bai, jagintan zu. Hori dena denak piztu. Hori denak amai ama eskarri da, eh. Ha, ah, nek, uu, zinan, zi hauta, hama, nek, hene bizioz, ian, eman eh. ah, ah, ah, ah. daan... Eh, Iztia e, erriko horretze beno naudalo. Haren ah. erakuskerteko manera haren... Amodioa? Ba, haren amodioa da. Hori, ez da ezin haan ziut hori. Hari mm. esker dut. Zenta, bizi bat ean gero dira demuraba. Ezo, haurian nik hori ama galduen znakien eh, zertzen ama en uh, Galtzia. Baina Gero, gero ondote ikide. Eh. Uh -huh. Zenta, handikunat dien, handikunat dien, eta eskuela biztanda gure lehen hizkuntza eskuelada eskualdunan entein. Biztanda gero inglesa, zenta inglesa bizikiuntza ikasienin e, eskolanta erro biztanda, Han Eta erro inglesa maite da izan dute higiena erraiteko, eta alo Hala, hola, gero eskola, itchuli irat, itchuli bai, bai, bai. Hilariek, gero, biztanda eskola. Ezti, ezan duzu Eliza bain dana, hile hii eta ratere, itxuli bat egindu kezo? Bai, erdana hilarriak, biztanda txenta, hilarriak, hilarri xaharrak dira, lehenko jende xaharrak han e e eoztiak dira, eta lehenko indiak bat ziren hanan hitz haizu, da badira gutze e, zurezkoa atzuta handitzak, jende pobre edo indioan nak dira ebe hilari xa dira bainan, zaindia dira zaindie kasumanak dira yeah. horrek eman dut, handia, e, beti pentsatu izan dut kartzen oh, ahalizman hunat eskolarira, golti geinen egia zu, bainan ho, baizu ze gostatzen deno ez naki indola, eta egun batez hilariek ken no berbanen usten galdeinen eta honat karsia nemea baina hoya beti hori ilardita joan ez ordion vistanda gaskoa deu zu galdein eh delako elisat zartza ganchian ilarita beto gaskoa deu zu galdein ham zartzako da mezu permisio nahi antzemazu Baina ara Joan Gidera gakoan geninen orduko idikia zen. Eilarri sain bat bazen esnakin sain nabalimasen. Gisolman bat, bat han legeta izan adertsar zugin. Gu bistan da berria oh, ginenan. Alda. Xu xinju jana Joanizni ene amain eilarri la. Jo 8 seman zen Ya, así está. Se mientัía ahí, ¿no? Supereta. Unablo de los padres studied. Se nos dieron una de otras cosas así. Los padres tenían que acelar. Ellos se refonden a su libro, que estaba en el libro. Se estaba tratando de dibujarse y nosotros lo nuevamente dejaron. Bai, nuke asko da teilov, uh, hasi Europa teginan isata. -e, Nai ah, barkatu ut, una be alar situ. <laughs> Hordien, kon natu da dago, nola gertatian ene bizia e buskabat, nola, eh, noitzen, lorikana urtiak, eta nola huai dila berroi urte izan. Eta hori denak inglesez? Eh? eh? Eta hori denak inglesez? Ah, bis, inglesez, berko. Eta berriz dintzao zo vite? Eh? Ba, bizten da neke zau alare, baina, alare, ba, eliar uh, olertu doa alare, eh? Hordien, eta horretu benen zu, benen hola eskolaan, Ordean egin aitachi sautu zuzu geiten. <laughs> ordean egin aitachi, nire aitachi bainizu. <laughs> ordean egin aitachi, ene gine, bat egin, skolana egunak ginen. Ta hurra berriz ordean egin ariatu doa. Ero gizan alek, nu, bain entean, kusri batzuen hilariak kamerian dira maen, zirik Ara, kambiatia da halare pixkabatzen da garbitasunot. Halare bada zerbet kambio entein atxemoiten. Da, galdein dakot, en, hola eta hola, enekusiatzu badira eman. zituta atxemoiten. Soizu bihar txauri amarrontan, karrikot lehengo mapa, mapa alo, karta, e, e, e, e, eta etxamainu zau de guztian bi amo ni çun çun aberden hori den hori ma faik inzan taço antu tane ene, ene kosien da harri harriak ja? eh yeah. ta laundo no bengienote ke ta mistana unki lanza te lo nike ene main argazki tipioten alo sariut ene, ene main uh, harria tan harri, yeah. ja? ud, ta <laughs> Baito delza izi jarri gosua geinak dituanak, eta hara hori denak nahi denak izan ura pagatu zentan lanza, hamdiei maita ut, ah, bera kontentzen, errakontrazias, etzak in zerein, baina ezta ut deusageldeen, No ja kentso berra galde onain oh nulari argi eta <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> askermen tonia kentso senta eskerra kartena meten ko reperen batzu, bat. iarriak izan dituta. Ja, gero biztan den eskola da horbait, eskola nelia nintzen. Da <laughs> u just, justu ke udi la laton ta borsota 28, 1988, ho zorsien ikisin eskola, eskola idistinuat, no, ala de la cape Talemisco era castellia Francisca Nogindin e, Francisca Nogindin era castellisco ka eh? eta boa. <giborren> verte bo. justuki che e, e, e, e, e, e, e, e, a scuola l'ha mo so he dit tutta vita e, di tutto particolare e sche di in suo quaderno castellia nervilsoner nak batte particolare dena lando bere ma eta che ero lehen jartza eh, autoduna, huntza biztanda. Baina harren permisionia egin, harren permisionia, harren galdeinik permisionia izan du, eskolain bizitatzeko, ernai betut ge, gure gela, la klasa, ba, izo, ertun zela. Ta eh, joan gira, idik jute espresuke guretzat, eh, sartu gira, Eta, lehenko tablo, le tablo nuartan manzela, arduazaz zehena, eh, lehen eba silmenan, honore handira ek batzu šeulik. Arduazaz, ez da, lehenko tablo nuartan, taula zehena, arduazaz, batan eta nola. Eta nola. Are gain ehen gain, bizandaek eskuian dira arduaeta horik eskuian dira esskiiatzeko biztan da. Menan gainino galdea dira argazkiak, argazkiak haurreke lore politak eta bestitia da eskola, ien eskola klasa hori. <coughs> Ta gero han eskinen leua hain argazki ah handdio haurrekin behatzen dut eta sekusten dut. Sekusten dut? Enip. Le, Chocolate ikizelaik mai, zu horren botruta, hautabil aurginen ordan hasi ginu nahi, hautabil da sir makarik. Ta gero bi eskoldunginetan. Enen launa egin ikimatenenchi, han ene ene hori astut an arrepatsio, argaskiatu. Latino ta borsurtemurgen, ha? Orden Bistan da, përseskene launaren e maztiare, hama itzen, maitzen, skoldu nadira alainan, hainu arra. Ta hurare kontent, e, bere sunarzena, poltretta e, berdesikosti hain. Baina lekukua ad, erantzatena, superiori erantzatena, hori lekukua atuzta izan hemen, ene aita edo, ene aita edo horraido e reteko tasu urruptekinik oraiz latun eta bersu teimorren suk erekuskendasu ta su, bombistu ta... <laughs> bon, na heke kontziler ta baina ni eh, ene ene haurret goida ene plaserara ene haurra eniak e erakusteko horra nun izen horra nun sortien izen horran umata izen horran unen leren izen ikolan den erakusteko ene placerik handi hori zanna ene Bistanda, anitz placer hori nahi duz, eskoldun lau eta koinatan eta ikustako placer hori denak izan toala behinan, partikulaski hori hunkitunut egabu sa hori zepen hori egala haurdenbora biziki importanta baita. Ba, bo, enetako, ba, ezteko, ene urte aberatzenak, diot, edukazioa emaneran, konfretzen duzu. Bal, josa, barkatu bu, ez espantu gehi nahi, baina senditzen maitot durdia, eta edukazioa nahi dina, nahi dina erraindu, jiten da, bai zu, ez niz berzea baino hobia, eh? berzea gizombat bezala niz, eh? berdin tristeat, baina edukazioan erdio kanalt, ama eskar, eta nik hori ez dut sekula gantzi. Mm Horik -hmm. <laughs> dituz orduan gauza hunkigarrienak bizi izan, ah, edu, hanna? Ehin duan pie jen, hunkigarrienak hori dira. Bist danda, gero ibili e, gira, e rentxu handiak eta uh, gauza handizki baiteda, ez baitira komparazionala, uh, Ikusi e, du gauzea erra, errak eta gero eskualdun, piknikak eta izan du, eta eliar er, er, er, er, gineoiteko eta eliar er, zautzoko edo. Mm. Bi, heke kontentziren, heke kontentziren, gero eskualdunak ikustiez. Eh? Baina da. ez dakite zer egin guretzat, guretzat, niko <laughs> e, dute, heke, baina gureta gurean izbalio du. Azot, hantik partitzia, sekolako urradura izan ditaik ez? Hantik partitzia, esu, uh, bo, neke banen hastia. Da, bakarrik, uh, u, bisimodu hortan gu harti egine, oi, ama, engusiz beti kurri urrun, behar betuzu eili. Mm. Hango, janariak, beti asian, beti tiratiek alde Uh, jala, ja, henebizia, uh, ez du mm -hmm. idauten nalola. Uh, Naldiuntan utzi uzua, ama han, A -a. eta beharba ez zira berriz gehiago joain. Perseusge hori erradu da, ma, berriz utzi beharko zitut. Hoi, bainan, gertatu izan malitzaut, eta erlanaren aurrat, gertatu izan malitzaut, batek estakit nun, ara, izan malitzaut, makur bat, han, Enitzen honaako, ama enondoan nahi nengen ditu, eh? Erten nazut bai ez, eh? Eta zinez erten nazut hori. Ama, puf, abata nola. Ah. Bo, zuretako pariede gauri izan si parie da? Entako, ziarriko pariede hori. Eta hori, baizu guai adinunten ze, eh, ah, entako, bizi hundan horretzen benik, hori da, eh? Gori, zel or, d'euro nahi <laughs> jo, Hara, ez dakit, azken hitza bezala, zure e, gauzkokon da iraz, zer egan gure entzuleer? Gaxoa, zer eraitan dut, zoizu ondik erraitan dut enea. Baina e, gazter partekolazki, orai ez nima dezeten, biztan da, baizu, beren borrasua gehiten duten lanak berake adin horitara jinen dira, nibezela, eta nintor horra espaldira horritzen, eh? gero ahiburuz, eni jintzahantzela, eh, jinen zeste galtza hori herren nahi behitut, berre burra suak ez ditatzen hans eh, lehundi galean eh, laundu ereba azken mementotan. Nik izan dut suarte hori, ene, ene aurrek laundun dute eta bestek jauzabena e, izan dezaten, eta eliar ekin guazen, eliar launduz, txahar eta gazte, eliar estimatuz, horaz, takit zerren gehiago. <laughs> Errazu, eta beste guai, badu bultiat berriz gilea gina hori ono sendi uzu edo asia da piskatu ez ditzen? <laughs> Horai, einarrusaldi edo erano, eranotu eranotu, eranotu zuheripu ditan da, kurtazin zautit, zentai einarrusii bainu, eran nahi mitut, biztana gorpuzianu, ta er, ma, kinema kanioa, eh? eta partikulaski ene oroiztapen horiek, anitz ungoitunut, eh? anitz, anitz eta eran na, eta gorpuz bat da, Eta goguan, atakatia bain mazira, gainateko mania hortik heldu da, numitik burutik behitik. Hortian, errandu na, tripanea senditzen duzu ze, zerbait. Barnean zerbait gildetzen da, bat. Bon, hori senditut eta nik uste behinan luze saure. Ba, e, gorpuzeko behinan gogu, goguan dituen gauza horiek sartiak eta Ezin es, cendatu, ezin anzi zuzela eh, nago onore baina vistan berdera pasatia dira bainan bettiketik oso sguitea lare horri eh, zepenori bettiketik oso tainzior istitu tainziko, lengua kak istitu dei mani nori resu tinen gurea eh, gure inguak ono konusten aube da Hena, mori, baina, unta, hena ustez zeurik, eta, bo, goazena intzina, ertan da. Goazena intzina, danik e eskertu guzitut eskolea jatian izan, ez baita errez nigarra behin bano gehiagotan begitan zinin, horien zulek ez dute ikusi, ez da errez guzien ertia, baina eskertzen zitu. Min euskarra nizmarriak, ez baina, ez baina eta eskuali hartian. Maitatu azo bera nintzelarik aurra, eznekien ikzerzen amaren beharra, bortu batean orain naiz bakar bakarra. Ama oro oit orduko, el Bortu batean orain, naiz bakar bakarra. Amaz oro oit orduko, el Itatua zobera nintzelarik aurra Eznekien ikzertzen amaren beharra Bortu batean orain aiz bakar bakarra Amaz oroi eldu zaur garra Bortu batean orain aiz bakar bakarra, amaz oroi eldu zau